повернулися до проходу і заговорили про щось інше. Ті, що лежали чи сиділи на горішніх полицях і дивилися вниз, перехилившись, відхилились і почали моститись спати. Степан Петрович, закусивши посмішку, теж сперся спиною об стіну вагона, поклав руки на торбу на колінах і заплющив очі. І чи то від горілки і чутінового диму, чи від розмови, чи ще від чогось іншого, його охопила втома і смертельна туга. Згадались прохання богині не робити так щиро анкети. Згадалась Москва, родина, Білугін, Дев'яти. Взяти на себе завдання стало перед ним у всій трудності, складності, майже неможливості. Раніше, коли він виконував, так би мовити, індивідуальні завдання викривати окремих ворогів, коли він мав на це багато часу, виконання завдання було безпорівняння легшим. А тепер, коли треба було викривати масового ворога, завдання виявлялось Майже фантастичним, ну як їх цих термітів виявити тут, у цій гущі, горя, пристрастей, сподівань, прагнень, ненависті. Але покинути йому це завдання було так само неможливо, як неможливо якомусь гвинтикові вирватись із величезної машини в ході. Спробуй вирватись із неї вмить розтрощить тебе. І знову якраз раз у раз щоночі, коли він заплющував очі І лишався на самоті з собою Із плутанини всіх денних асоціацій Випливала як з туману сива голова Марка З баньками очей Ідіотські слова Придивись, придивись, придивись» Настирливо, безглуздо стукали в мозку Щоб прогнати сиву голову і спинити стукання він розплющував очі, курив, дивився на сонні обличчя бездумних термітів, знову заплющував очі, аж поки втома не перемогла все і не почала засипати мозок важкою дрімотою. Розділ 14 На другий день Маруся і Андросов зустрілись на призначеному місці і зараз же почали огляд Москви. І який зворушливий і смішний був цей закордонець. Він, наприклад, за всяку дурницю страшенно дякував. Чи то Маруся показувала здалеку, розумієте, Кремль, чи застерігала від автобуса, чи розповідала про університет і товаришів. За все, ах, дякую, тисячу разів дякую. І за питання ставив усі такі наївні. А чи хотіла вона поїхати за кордон вчитись? А чи дуже бояться «Весь СРСР люди війни! А чи вміють комсомольці танцювати?» Щоб не стомлювати свою проводирку, Андросов найняв автомобіль і дуже делікатно підтримував її стан рукою на заворотах, немов боявся такий комік, що вона випаде з авта. І зараз же, як страшна небезпека миналась, здіймав руку і ніжно, заклопотано дивився з боку на неї, чи не сталося з нею чогось лихого». У кожному разі вигляд, поведінка, очевидно, вся ментальність та мораль цього чоловіка цілком його відрізняли від комсомольців, Ні тих їхніх радянських слівців, од яких хочеться плюватись, ні тих розмов, од яких задихається нудьгою, ні тих жестів, од яких хочеться бити по руках і пиках залицяльників. У Марусі тепер згадувались, чи то персонажі Тургенєва, чи вірші верхажна, чи своє дитинство, коли все було таке мрійне, поетичне, радісно-смішне. І коли Андросов підхоплював її за стан і з ніжним неспокоєм дивився, чи не випала вона завта, їй хотілося сміятись і теж ніжно-ніжно погладить його по бронзовій чудесній щуці, над якою чорним метеликом рухала вія. А за першим днем пішли інші дні побачень – і зразу Маруся почувала себе із закордонцем все легше, веселіше, одвертіше. Розуміється, він не був ніякий сексот про це й мови не могло бути. З ним говорити було не небезпечно, але з ним якраз не хотілось говорити ні про що тяжке, брудне, небезпечне.